Hetedik fejezet KALLUM Lajlach másnap reggel már sokkal jobban volt. Bár a lába nyilván fájt még, tudott járni. Tréfálkoztam egy sort azon, hogy csak kifogást keres ezzel. Valahogy furcsán viselkedett. A felkeléstől kezdve csak arra koncentrált, hogy munkába menjen. Csókkal búcsúzott, amikor elindultam, hogy átöltözzek. Ahogy hazafelé ballaktam, meggyőztem magam, hogy valószínűleg minden reggel ilyen, amikor készülődik. Este nem válaszolt az SMS-emre, amiben azt kérdeztem tőle, együtt jövünk-e haza a kompon. Majdnem éjfélig fent maradtam, vártam a jelentkezését, de éjszaka sem küldött választ. Másnap reggel, amikor felébredtem, a következő üzenet várt: Bocsikallum! Bekövetkezett, amitől féltem. Elárasztott a munka. Hívlak, ha lesz egy kis időm, de még nem tudom, mikor. Keserű csalódottságot éreztem. Látni akartam őt, de persze megértettem a helyzetet. Békákat kellett mentenie, vagy rovarokat, ami fontos a természet szempontjából. Naponta írtam neki sms és ő minden nap válaszolt. Lefoglal a Hemway ügy. Sajnálom, kállom. Majd szólok, ha változnak a dolgok. Kösz, hogy érdeklődsz, kereslek, amint egy kis nyugi lesz. Sajnálom, kál, még mindig tele vagyok munkával, hívlak, amint tudlak. A hírekben első helyen foglalkoztak az ügyével, már többnyire egy régi fényképet hoztak róla, információként pedig a hivatalos média anyagot közölték. Szao Iris, Davis, McNally hangidős partnere, aki a bányászati tevékenység folytatása ellen fellépő környezetvédelmi lobbista csoportokat képviseli, a következőket mondta el. A Hemway bányavállalat a mocskos taktikájáról híres, valamint arról, hogy módszeresen kifosztja a környezeti forrásokat. Erre ez az eset tökéletes példa. Davis Mcnally, valamint a közösséghez tartozó partnereink minden erejüket latba vetve közösen lépnek fel az ügyben. A Hemway bányavállalat financiális haszna nem ellensúlyozza a Micsin Nemzeti Parkban található, ritka fajokra jelentett extrém veszélyt. Türelmetlen voltam, de felfogtam, miért kért időt, ahogyan azt is megértettem, hogy bár a kapcsolatunk egyre fontosabb a számára, én mindig csak második lehetek egy ilyen ügy mögött. Sütörtök este nyolc után megszólalt a kapu kaputelefonom. Mivel nem sűrűn fogadok vendégeket, ilyesmi ritkán történik, ezért beletelt egy pillanatba, mire leesett, mi ez a hang. Igen? Kál, én vagyok. Beengedtem, és miközben vártam, hogy keresztülvágjon a lakásom előtti kis előtéren, gyorsan körbe a nappaliban, próbáltam kicsit rendbe tenni. A felújítási munkáktól eltekintve rendmániás vagyok, így nem kellett sok mindent csinálnom, de hirtelen elöntött valami érzelmi energia, amit valamin le kellett vezetnem. Lailah hangja valahogy furcsa volt, amikor beleszólt a telefonba, olyan feszültség vibrált benne, amit nem igazán értettem. Amikor bekopogott, megtorpantam, mielőtt ajtót nyitottam volna. Szia! Mondtam meleg kedves hangon. Ahogy megláttam, éreztem, hirtelen riadtá válik az arcom. Sírt. Kövérkönycseppek gördültek le az arcán. A szeme vörösségéből ítélve nem akkor kezdte. Próbáltam újabb végzést kicsikarni, de vesztettem. Az okogástól szinte eltorzult az arca. Nem tudtam senkit sem meggyőzni, hogy tanúskodjon nekem. hagytam a békákat, kallum. Ó, oh, Lailah! Bejjebb a lakásba, átüleltem. Minden rendben, kicsim. Tudom, hogy mindent megtettél, amit csak lehetett. A bányászati munkálatok következtében megnő a víz metán szintje, ezért a békák és a vízi bogarak mind kipusztulnak. Nem értem, hogyan veszthettem el ezt az ügyet. És itt vége a történetnek? Nem maradt más lehetőség? A kanapéra ültünk, ő pedig szipógva a melkasomhoz bújt. Nem, nem tudok több ideiglenes végzést szerezni, így holnap véglegesítik ezt a mostanit. Nem tudok, mivel érvelni olyan szakértők nélkül, akik elmagyaráznák, hogy ez a kitermelés milyen hatással van az ökoszisztémára. Tényleg vége van. Fogalmam sem volt, mit mondhatnék. Éreztem a feszültséget a testében, Szinte tapintani lehetett a csalódottságát. Közelebb húztam magamhoz, és hagytam, hadd sírja ki magát. Azt hiszem, ez a hátránya, ha valaki felelősség teljes munkát végez. Ha én elrontok valamit, akkor elveszítek egy ügyfelet, és talán leszúrást kapok fentről, de nagyjából ennyi. Amikor ő ront, akkor valami pótolhatatlan vészel. Ezen gondolkodtam, miközben kisimogattam a haját, könnyáztatta arcából. Azzal, hogy ilyen komolyan vette a munkáját, megnyitotta magát a legsúlyosabb fájdalmak előtt, valahányszor kudarcot vallott. – Nagyon sajnálom, hogy így rád törtem, mondta egy idő után. – Igazán örülök, hogy így tettél – feleltem őszintén. – Szerintem ez sokkal jobban frusztrál bármi másnál. Igazságtalan akkor veszíteni, amikor nyernünk kellene. Annyi kétesélyes ügyem van, ez az egy pedig teljesen egyértelmű. Lailach elhúzódott tőlem, keresztbe fonta a karját. A fekete kosztümjét viselte. Csak ekkor vette észre a sminkjét, és ebből megállapítottam, hogy aznap volt a tárgyalás. Még sohasem láttam ennyire kis minkelve, kivéve persze az első pár napot, akkor is a bíróságon volt dolga. Nem tudom megmondani, hogy én követtem el hibát, vagy megint olyan igazságtalanság történt, ami akkor is elő szokott fordulni, amikor egyetlen lehetőséget sem hagyok ki. De mindegy is, mert vesztettem. Hosszatok egy kis vizet. Bólintott, mire én kimentem a konyhába, és lassan vizet töltöttem egy pohárba, miközben átgondoltam a következő lépésemet. Amikor visszatértem a nappaliba, már talpon volt, mintha készen állna arra, hogy már is induljon. Sajnálom, Kallum, nem kellett volna ide jönnöm. Ez nem a te problémád. Felé nyújtottam a vizet, és amikor habozott, rázártam a pohárra az ujjait. Persze, hogy ide kellett jönnöd. Ha többről nem is lehet szó, most már barátok vagyunk, és mindig itt akarok lenni neked. Rámmeresztette a szemét, majd hosszú kortyokkal megitta a vizet, aztán visszaadta a poharat. Mit akarsz most csinálni? kérdeztem. Lájlach rólam az ajtóra nézett, azután ismét rám, de annyira idegesen, hogy rádöbbentem, teljesen mindegy, mi dolga lenne még. Szélesre tártam a karomat. A tiéd vagyok, Lájlach. Ha itt akarsz ülni és engem piszkálni, benne vagyok. Ha ostoba betelefonálós műsorokat akarsz nézni, benne vagyok. Ha azt akarod, hogy vegyek, vagy húsz-harminc üveg bort, csak szólj! Ismét habozott. Előre nyúltam, és megfogtam azt az erőtlen kis kezét. Azért jöttél, mert látni akartál. Akkor kérlek, engedd, hogy itt legyek neked. Lánylák bólintott, és hagyta, hogy közelebb húzzam. A fejét a melkasomra hajtotta. Gondolom, nincs itthon semmilyen bármire használható zöldséged. Ha tudni akarod, van néhány zacskónyi előre feldarabolt Mirelit zöldség a fagyasztóban, a szekrényben pedig akadnémi tiszta. tészta. fel felsúhajtott majd rám pillantott. Elég éhes vagyok ahhoz, hogy megegyem, még akkor is, ha az előre feldarabolt zöldségeket valószínűleg klórban áztatták, hogy tovább ropogósak maradjanak, a tészta meg ha kibírja a szekrényben, akkor tele van tartósítószerrel. Azért szívesen. Vigyorogtam. Készíthetek neked egy lakomát? Láttam, ahogy ökölbe szorítja, majd elernyezti a combjánál tartott kezét, mintha a fogai csikorgatta volna, de hirtelen eltűnt a tartásából a feszültség. Fátyolos szemmel rám mosolygott. Tetszik az ötlet? próbált próbálta körberágni az égetett részeket a brokkoli és karfiol darabokon, amiket sikerült kissé odakapatnom. Kifogással élt az összetevők ellen, és kidobta a teriyaki szószt, amit megpróbáltam ráönteni a Mirelit zöldségekre, ezért kísérletet kellett tennem egy saját kotyvalékkal, ami mézből, szójából és porított zöldségekből állt. A jelek szerint valamit elrontottam, vagy túl magas hőfokon sütöttem, vagy mindkettő, mert amit végül elé elétettem, az úgy nézett ki, mintha egy atomrobbanásból került volna elő. – Tudod, te tényleg, de igazán borzalmas szakács vagy. <gül> – Igen, tudom, motyogtam. Nevetett és elszántam bekapott pár szemborsót. Miközben főztem, Lailach a pulton ült és igyekezett elmagyarázni a palagáz veszélyeit. Miután felöntöttem a szenes vókot vízzel, hogy leázzanak róla az odakozmát zöldségek, finoman lesegítettem őt, és átmentünk a kanapéhoz. – Borzalmas szakács vagy! – ismételte meg, miközben követett. – Viszont borzasztóan édes pasi. – Köszönöm Istenem! – mondtam, megkönnyebbültem. Azt hittem, elszúrtam. Néztem, ahogy csak piszkálgatja az ételt, amit egy túlméretezett tában szolgáltam fel, és elszégyeltem magam. Megyek és veszek inkább valamit, Lájlá, Szívesen megteszem. Ne, ne, maradj! Majdnem meggyőző lelkesedéssel bekapott még egy falatot. Ezek a ropogós részek már-már nyelt nagyot. Ehetőek. Maga alá húzta a lábát, hátra dőlt a kanapén. Visszamentem a konyhába, vittem neki egy pohár bort, magamnak pedig egy sört, és leültem mellé. Még mindig nem hiszem el, hogy steak nélkül élsz. Többnyire nem hiányzik. A villájával a vacsorának nevezett valamire mutatott és felnevetett. Kivéve az ilyen estéken, mint ez. Kétlem, hogy teljesen le tudnék mondani a húsról. Túlságosan szeretem. Meg tudnád tenni, mert hogy semmiség. A nagy egészhez képest az étel igazán ellenysző tényező. Egyébként is, ha úgy tudsz élni, hogy nincs kész a fél konyhád, akkor valószínűleg bármit kibírnál. A tekintete ismét a konyhára tévedt. Elfintorodott. Mit gondolsz az élet értelméről, Lailach? Ha a fenébe kállunk, ez túl nehéz kérdés ahhoz, hogy így hozzám vágd este, egy ilyen nap után, amikor még csak fél pohár bortittam. Gondolod, hogy az embereknek van rendeltetése? Vagy csupán azért vagyunk, hogy élvezzük, amit csak tudunk? mert igazából nem az a munkát, hogy megmentsd a földet. Lájlá a két közé fogta a tálat, és a boráért nyúlt. De igenis, az a munkám, hogy megmentsem a földet. Úgy döntöttem, hogy ezt csinálom, vonta meg a vállát. Szóval most már ez a munkám. Persze egyedül nem tudok mindent megoldani, de komoly hatást fejthetek ki. Mi van, ha nem menthető meg? Ezen már gondolkodtam. Letette a poharat, és rám nézett. Ahogy azon is, hogy számítanak egyáltalán ezek a kis győzelmek, és hogy a világ ökoszisztéma szempontjából, túljutott -e azon a ponton, ahonnan nincs visszatérés. És mi van, ha így van? És mi van, ha mégsem? Ez életem nagy küzdelme. Optimizmus a realizmus ellen. Előfordult, hogy az ellenérvek kupaca már valóságos torony volt előttem, nem is láttam, hol a vége, mégis győztem. Viszont néha elfogy a szerencsém. Sóhajtott fel. Mint ma. És még mindig itt ülsz az odaégetett brokkoli teszegetve, amikor nekem egy fél marha van a hűtőmben, amit felneveltek, ami emésztett, ürített, és amit azután lemészároltak. Nem adhatom fel. Ismét szomorú lett, én pedig rájöttem, hogy azonnal témát kell váltanom. Szerintem áldott ember vagyok. Nem valamelyik Isten áldott meg, egyszerűen csak az vagyok. Szerencsés. Ezért tartozom az életnek annyival, hogy mindent megtegyek azért, hogy valóra váltsak valamit. Mi lenne a legetikusabb, amit az elhunyt tehénnel tehetnék? Adjam oda egy hajléktalannak? Lájla felnevetett és bólintott. Igen, amint elfogyasztottam ezt a finom, bár kisé odaégetett ételt, Keresünk pár hajléktalant, és adjuk oda nekik a hűtőnyi fagyasztott marhahúst, amit persze nem tudnak megsütni. Ez nyilván etikus. A villájára tekert egy falatnyi tésztát, lassan rákcsálta. A tészta meg nyers. Lenyűgöz a textúrák extrém különbözősége. Kifogytam a szellemes visszaszólásokból, így csak kinyújtottam a nyelvem, ő pedig rimaszolt. Nem láttam a legutóbb, amikor itt voltam. Van kádad? Aha! Ami azt illeti, hatalmas kádom volt. A fürdőszoba többi részéhez hasonlóan furcsa élénkék színben pompázott. A teendőim listáján az is szerepelt, hogy kibombázza onnan, és egy tágas zuhányzót alakítsak ki a helyén, ezúttal a halogatós módszer jól jött. De sajnos nem menő fürdős. Ó, kérlek Kállum. Laila hangja érezhetően kesernyés lett. Menő, pesgőfürdőben heverészni olyan, mintha egy hordónyi mérgező vegyszerben áztatnád magad, a meleg víz is bőven több, mint elég. Felnevettem és megcsókoltam a feje búbját, ahogy elmentem mellette. Meglátom, mit tehetek. A fürdő után Lájlach kipihentnek, lényegesen nyugodtabbnak tűnt. Együtt feküdtünk a kanapén, és az egészségről, a vegán életstílus sztékimádattal szembeni pozitív környezeti hatásairól folytattunk mély eszmecserét. A vitában természetesen vesztettem. Subjektivizlés kontra azok a szilár tények, amelyeket lájlag ismert a tej- és húsipar légkörre gyakorolt hatásával kapcsolatban, már ez is kemény csata lett volna, de ha hozzávesszük még azt is, hogy tapasztalt ügyvéd volt, aki aznap vesztette el egy fontos ügyet a bíróságon, nos, borítékolni lehetett a kudarcomat. A kanapén aludtunk el, de én éjfélkor felkeltem, hogy átvigyem őt az ágyamba. Meg sem occant, amikor finoman letettem a matracra. Bemásztam mellé, átkaroltam. Már épp kezdtem visszaaludni, amikor megéreztem magamon a tekintetét. Kinyitottam a szemem, és láttam, hogy elégedett mosolyjal néz rám. Köszönöm, Kallum. Gyengéden megcsókoltam. Bármikor. Valami mozgásban lendült azon az estén, amikor Laila átjött hozzám vígasztalódni. Valahogy megváltozott a kapcsolatunk. Ezt azonnal érzékeltem. Azt vettem észre, hogy minden este együtt vacsorázunk, és több éjszakát töltünk együtt valamelyikünk lakásán, mint amennyit egyedül. Megegyeztünk, hogy lelassítunk, és ezt őszintén is gondoltam. Nem mintha nem lettem volna hihetetlenül boldog attól, hogy szokásunká vált szinte minden estét együtt tölteni, de tényleg nem az volt a célom, hogy úgy egymásba fonjuk az életünket, ahogy tettük. Tulajdonképpen csak úgy megtörtént a dolog. Biztos vagyok abban, hogy lájlák is ugyanezt mondaná. Szerintem a magunk módján mindketten magányosak voltunk, és a társaság, az érzelmi intimitás addiktívnak bizonyult. A mágnesek sem azért vonzák egymást, mert valaki úgy döntött, egyszerűen csak ezt teszik, mert ilyen a természetük. Ezt nem hoztuk szóba, viszont sokat beszélgettünk. Azokban a gyönyörű első hetekben gyakran hajnalig társalogtunk, de sosem próbáltuk megnevezni vagy elemezni azt, ami közöttünk történik. Ehelyett biztonságosan kezeltük a dolgokat. Én körbeudvaroltam egy új ügyfelet, egy autógyárost, akinek egyetlen számlájával teljesíthettem a negyedéves bevételi tervemet. Lailach főként a Hemvéi ügy utórengéseivel volt elfoglalva, amint pedig úgy tűnt, hogy túllendült ezen, már a bíróságra készült néhány olyan polgár képviseletében, akik ellenezték az új bevásárlóközpont létesítését. Az építési tervek szerint ki kellett volna vágni egy különlegesnek megjelölt fát, amiért Lailach persze kész volt harcba szállni. Meséltem neki a reklámkampányról, amit az autós cégnek szerveznénk meg, ő pedig arról a nemzeti örökséget érintő tanulmányról beszélt, amiből kiderült, hogyan került a fára az a bizonyos jel. A szó valahogy az utazásaira, a tanulmányaimra, vagy a hamburgerre terelődött, amit ebédre fogyasztottam el, vagy pedig arra, hogy mit gondol a tévés valóság sók ostobaságáról. Az az őserű, ami azonos volt vele, beépült az életembe, mégpedig sokkal hamarabb, mint azt lehetségesnek hittem volna. Menjünk el fagyiért, mondta, amikor már épp be akartam mászni az ágyba. De most mostam fogat. Veszek egy tubus fokrémet a kellemetlenségeidet ellensúlyozandó. Sétálni indultunk a kertvárosban, és természetesen a korzón elkanyarodtunk a fagyizóhoz, ahol olyan kókuszos szójás nyalánkságot is lehetett kapni, amit Lailák szeretett. Az első néhány alkalommal talán győzködnie kellett egy kicsit, de hamar megtanultam, hogy amikor együtt vagyunk, sohasem fekhetek le korán, később pedig már alig vártam ezeket a késő esti kiruccanásokat, különösen azután, hogy felfedeztem magamnak az édes tölcsért. A fagyizóban a kirakatta a párhuzamosan magasasztal állt, előtte bárszékek. Odaültünk le, figyeltük a korzón elhaladó embereket, megjegyzéseket tettünk rájuk. Ez egy régi családi nyaralásra emlékeztet jegyeztem meg egyik este. Kairnsben voltunk, és az öcsémmel minden este kilógtunk fagyért. Látod, látod, nem voltál te annyira jó fiú, kacsintott rám Lailah. Az ikrek vettek rá mindig, és biztos vagyok benne, csak azért rángattak magukkal, hogyha elkapják őket, akkor azzal érveljenek, hogy én felügyeltem rájuk, mondtam szárazon. De attól még jó móka volt. Azok miatt a dolgok miatt, amiket az utóbbi időben csinálunk, úgy érzem, mintha folyamatos vakáción lennék. Még mindig sokáig és sokat dolgoztam. Még mindig lekötött a munkám, viszont amikor hazamentem, már volt valami, ami lekötötte az időmet és a gondolataimat ahelyett, hogy otthon is melóztam volna. Lájlach meg a fagyizós kalandot követően minden este, akár nála voltunk, akár nálam, Elővette a laptopját és dolgozott, míg vagy elaludtam a kanapén, vagy mentem lefeküdni. Ez a nő egy gép volt. A hét folyamán gyakran javasolt napközbeni randikat. Több alkalommal is, amikor megérkeztem a megbeszélt helyre, szemtanúja voltam, hogy az irodájától odavezető úton összeismerkedett egy hajléktalannal, vagy egy random turista párral, akik aztán együtt ebédeltek velünk. Egy ilyen eset után megkérdeztem, tisztában van-e azzal, hogy ez mennyire veszélyes. Erre úgy nevetett, mint ha valami hihetetlenül vicceset mondtam volna. Minden egyes nap elmegyek a fickó mellett, de tudtad, hogy a cirkulár él? Ha ki akarna rabolni, vagy meg akarna ölni, akkor este tenni, amikor egyedül sietek a kései komphoz, nem ebédidőben, egy tömött büfében. Ami a turistákat illeti, Mögöttük haladt, és véletlenül meghallotta, ahogy spanyolul arról beszélgetnek, vajon hol lehet egy bizonyos vonatállomás. Mivel a világ körüli útja során több hónapot Mexikóban töltött, Lailah értette a párbeszédet, és nem bírta megállni, hogy ne igazítsa útba őket. Amikor aztán megtudta, hogy csak egy napra jöttek, meghívta őket ebédre. Miután mindezt elmesélte, olyan reménykedőn mosolygott rám, mintha ennyi magyarázat éppen elég lenne ahhoz, hogy megértsem, miért lát vendégül ismeretlen embereket. Lehetetlen volt ezzel a logikával vitába szállni, mivel egy olyan emberé volt, aki őszintén egyé akart válni a világgal. Valójában nem vállalt ostoba kockázatokat, nem vitte el a lakására a hajléktalant, hogy ott aludjon a kanapéján, és nem adta meg a turistáknak a lakcímét, arra az esetre, ha szükségük lenne valamire, viszont figyelembe véve a tényt, hogy én még csak észre sem vettem a hajléktalant, míg váratlanul meg nem jelent az ebédidőre megbeszélt rendezvunkon, bizonyos mértékben még ezektől az apró gesztusoktól is elszállt az agyam. Lailah a hétvégéken engedte el magát igazán. Mindig szeretett sokáig aludni, de az ágyban heverészős napok lassanként emlékké váltak. Minden péntek este felajánlottam, hogy kapcsoljuk ki az ébresztőt, húzzuk be a függönyöket és aludjunk. Lailah ilyenkor úgy nézett rám, mintha még soha sem hallott volna ekkora ostobaságot, és ötletekkel bombázott, hogy mivel használhatnánk ki a legjobban az időt, mielőtt ismét a saját irodánkban találjuk magunkat. Egész életemben Szidniben éltem. Élveztem ezeket a lusta hétvégéket, amikor legfeljebb otthon szöszmötöltem, de sosem tekintettem úgy a városra, mint a tenni és látnivalók felleg várára. ezzel szemben, mintha valamennyi kulturális és szórakozási lehetőséget ismerte volna a környéken. Úgy éreztem magam a saját lakóhelyemen, akár egy turista. Az összes módját felfedeztem, hogyan tud egy ember felderíteni egy várost. A kamerámat évekig elő vettem, de most újra munkába állítottam. Sőt, vettem hozzá pár új kiegészítőt, memóriakártyákat és szűrőket, csak hogy jobb minőségben örökíthessem meg közös kalandjainkat. Esténként pedig, ahelyett, hogy dolgoztam volna, inkább az elkészített fotók nézegetésével, rendezgetésével szórakoztam. És jó szórakoztam. Voltál már ejtőernyös vízi élni? kérdezte meg ártatlanul egy péntek este Lailah, és 24 órával később már a Szidni kapaszkodtam a kötélbe, egy csónak mögött, száz méter magasan a levegőben, Lailach mellett a tandemülésben. Az idegesség, ami emelkedés közben vett rajtam erőt, eltűnt, ahogy maximális magasságba emelkedtünk. Alattunk az öbölvize csillogott, mögöttünk a naplemente aranylott, végtelenül békés volt minden, eltekintve az arcunkba fújó szélhangjától. Eltűnődtem, vajon Lajlach ezek után mivel áll elő, miközben Váltig állítja, lehetséges egyszerre aktívan csinálni valamit és pihenni. Másnap azt javasolta, menjünk be a városba reggelizni. Miután ettünk, óvatosan megemlítette, hogy éppen mögöttünk van a harbor Bridge, amit meg lehet mászni. Megkérdezte, voltam-e már valaha odafönt. Így tehát másztunk, és ismét egy újabb oldalát ismertem meg a városnak, amelyet annyira szerettem. A híd tetejéről Szidni sokkal nagyobbnak és lenyűgözőbbnek tűnt, mint bármikor is. A kötelező mászós képen, aminek elkészítésére a túravezető vet rá minket, átölelem Lilacht, az arcomon ilyettség látszik, olyan vagyok, mintha ő belé kapaszkodnék a magasságtól való félelmemben. Valójában nem féltem. Inkább elképettem, álmélkodtam. A következő hétvégéken más és más programötletekkel állt elő, és mindig ugyanazzal a kimerült feldobódottsággal értek véget a napok, amelyet először katombában a völgy tetejénél éreztem. Kalandjaink minden egyes percét élvezte, de nagyon vártam már legalább egyetlen olyan napra, amikor meg tudom győzni őt, hogy álljunk le, csak lógjunk haza, otthoni ruhában, és nézzünk a TV tévéműsorokat. Egyik vasárnap elautóztunk camperdown egy közösségi napra, azután délután a Kortárs Művészeti Múzeum fotókiállításán bókláztunk. Alkonyodott már, amikor Laila hirtelen előrukkolt az újabb ötlettel. Menjünk át a hídon a Lunaparkba. Parkba. Sosem rajongtam a vidám parkokért, ezért szinte fel kellett vonzolni a hullámvasútra. Amikor végre leszálltunk, javasoltam, hogy nevezzük át Láilah vasútnak. És miért nevezni el éppen rólam ezt a rozogar régi izét? kérdezte csípősen. Féle értesz? vigyorogtam. Nem a kóra emlékeztet rád, hanem ahogy figyelmeztetés nélkül egy szempillantás alatt felgyorsul, és össze kanyarodik. Az utazás izgalma a lényeg, amit akkor is érzel, amikor az életedért kapaszkodsz. Ezt most vegyem Bóknak? Annak veszed, aminek akarod. Próbálsz velem gúnyolódni, de láttam, mennyire élvezed. Úgy visitoztál, mint egy ütődött kölyök. És ott, a Lunapark hátborzongató bejárati kapujánál gyorsan megcsókolt, majd sietve tovább húzott, hogy üljünk fel még valamire egy körre. Következő pénteken akkor hívtam, amikor kijöttem az irodából. Szia, éreztem a mosolyt az üdvözlésében. Örült, hogy jelentkezem, magamban mosolyogtam én is. Szia Láj, Mi csinálsz? A mólom vagyok, az öt órai 15 össre várok. És te. Egy percen belül ott leszek. Most sétálok le. Van terved vacsorára. Nem tudom, legyen. Reméltem, hogy velem szeretnél lenni, és megígérem, nem én főzök. Átjutottam a forgókapun, és megláttam őt. Ott ült a mólón, egy széken, egyedül. Az operaházat bámulta, a telefonja az ölében, a headsetje a fülében. Lassítottam, ahogy közelítettem hozzá, elmerültem az arc kifejezésében. Ha egy pillanatra elfelejtettem volna, hogy én vagyok a vonal másik végén, biztosra veszem, hogy olyas valakivel beszél, aki nagyon fontos a számára. Lágy és elégedett mosoly derengedt az arcán, és miközben néztem, kétszer is megpödörte a vállára omló hajtincsét. Elcsendesettél, Elcsendesedtél, mondta hirtelen. Itt vagy még? Kinyomtam a hívást, és a zsebembe csúsztattam a telefont. Akkor vette észre, hogy ott vagyok az óra előtt. Milyen napod volt? Produktív, gyorsan megcsókolta az arcomat. És a tiéd? A szokásos. Szóval, vacsora? Mit szólnál, ha otthon ennénk? Rendben. Rám villantott egy csodás mosolyt, de ez csak egy pillanatig tartott. Szinte tudtam, mit akar mondani, amikor ragyogó szemében megláttam az átsuhanó árnyékot. Már felismertem azokat a jeleket, amikor próbál elhúzódni tőlem. Ezek az alkalmak bámulatos szabályszerűséggel bekövetkeztek, annak ellenére is, hogy közel egy hónapja együtt töltöttük a szabadidőnk nagy részét. De most nem a barátnői kötelesség teljesítéséről van szó, ugye? – Barátnői kötelesség? – ismételtem úgy, mintha meglepődtem volna. – Miről beszélsz? – Nem, semmi ilyesmi. Csupán éhes vagyok. – Én csak tudom, hogy sok időt töltünk együtt, de attól még nem vagyok a csajod, ugye tisztában vagy vele. – Lájlá, ha a csajom akarnál lenni, bár tudom, hogy nem így van, akkor is már túl idősek vagyunk ahhoz, hogy így definiáljuk a kapcsolatunkat. Befutott a komp, Automatikusan beálltunk a sorba és néztük, ahogy a menliből érkező utasok kiszállnak. – Akkor mik vagyunk? – kérdezte. – Ez egy becsapós kérdés? – Nem tudom. Felnőtt emberek vagyunk, akik élvezik egymás társaságát. Szerinted ennél többről vagy kevesebbről van szó? Egy percig gondolkodott. – Tudod, hogy ez a tökéletes válasz, ugye? Mondták már, hogy túl gondolod a dolgokat? Én csak jót akarok neked. Akkor üljünk fel a kompra, menjünk vacsorázni, és egész éjszaka jót tehetsz velem. Jaj, Kallum! Szeretnélek emlékeztetni, hogy kevesebb, mint hatvan másodperce mondtam ki a tökéletes választ. Felnevetett, majd játékosan a rámpa felé lökött. Szájbe a korzó melletti szupermarketbe mentünk, én vittem a bevásárlókosarat, kosarat, Lailach pedig leszedegette a termékeket a polcról, azután visszakormányoztam a zöldséges pultól arra a helyre, ahol a kosárba tehettem egy elősütött bárbekűs csirkét. – Egy szavad sincs a csirkére? – kérdeztem, amikor folytattuk az utunkat a sorok között. – Azt sem tudom, hol kezdjem – forgatta a szemét. Egyébként azok után, amin ez az állítólagos étel átment, már alig nevezhető csirkének. Talán az antibiotikumokkal módosított mesterséges hormonnal teletöltött, zsírral befecskendezett, szalmonella gyanús fehérjének kinéző izé. Pontosabb megnevezés lenne. Hm, ettől megjött az étvágyom. Kacsintottam rá. Remélem extra adag mesterséges hormon van benne, az a kedvencem. A supermarket tömve volt, mint minden este. Beálltunk a sorba, az önkiszolgáló kasszánál egy őszhajú nő mögé, aki egy szinte üres kocsit tolt. Pár perccel később szintén őszhajú partnere csatlakozott hozzá, a kezében kenyeret, kekszet és tisztítószereket hozott, beledobta őket a kocsiba. – És a papír? kérdezte hirtelen az asszony. – Zsajnálom kincsem, elfelejtettem. Ó, oh, az Isten szerelmére! csattant fel a nő. Feszült hangjából arra lehetett következtetni, hogy ez lehetett az utolsó csepp a hibákkal teli pohárban. Akkor hozzad már! Lájlahál csendben néztük, ahogy a férfi eltűnik a boltban. Amikor visszatért egy csomag WC papírral, a felesége kikapta a kezéből és a kocsiba hajította. A férfi lehajolt, hogy megcsókolja a nőt, de az a homlokát ráncolva megütötte őt. Grima szóltam, Lailah pedig elkerekedő szemmel nézett rám. A tekintete elárulta, ő is hallotta a szóváltást, de csak azután kommentáltam a dolgot, hogy túljutottunk a kasszán. Pontosan ez az, amit nem akarok. Egy goromba banyát feleségednek? Nem, hanem ezt az egész, míg a halál el nem válasz dolgot. Mi az Istenért maradnék együtt egy ilyen emberrel? Tegyük fel, hogy 40 éve házasok, de szerintem már legalább 39 éve el kellett volna válniuk. Pár lépést csendben tettünk meg, majd Laila rám nézett. Talán csak rossz estéjük van. Ez mindenkivel előfordul. Lehet, hogy többnyire nagyon is boldog az a férfi. Ebből a párbeszédből azt vetted le, hogy akár egyikük, akár a másikuk boldog lehet? Van oka annak, hogy a különböző kultúrákban létezik a házasság valamilyen formája, egyfajta elköteleződés két ember között, ami egy életre szól. Az embereknek szükségük van arra a biztonságra, amit az a tudat ad, hogy a partnerük velük marad, tekintet nélkül még arra is, hogy vénységükre mennyire válnak bovarassá. Ezen elgondolkodtam, miközben tovább sétáltunk hazafelé. Nem ez volt az első eset, hogy Lailach miatt úgy éreztem, szétrobban a koponyám attól, hogy az agyamat túl pörgeti valamelyik elképzelése. Ezúttal nem igazán bírtam felfogni a lényeget. Most komolyan, véded a házasságot? Te? Tényleg? A házasság jó dolog, Kál. Erősködött. Nem azt mondom, hogy nem kéne megházasodnod. Sosem mondtam ilyet. Szerintem nagyszerű férj lennél. Hiszen hűséges vagy, állhatatos és megfontolt. Akkor miért ne lehetnék a te férjed? A fenébe nehogy most megkérdekezem. a kezem. A hangján érződött, hogy hirtelen behúzta a féket. Felnevettem. Ez volt az a lájlach, akit ismertem. Először is nem hiszek a törvény által meghatározott házasságban. Természetesen megértem, hogy a családjog miatt szükség van rá, Például az ingatlanok tulajdonjogának meghatározásához és hasonlókhoz. Az élettársi kapcsolatokkal viszont manapság ugyanolyan jogok járnak, mint egy hivatalos házasságkötéssel. Ha ez a helyzet, miért is vonnánk bele a kormányzatot? Abban viszont hiszek, hogy a monogámia gyönyörű, csodálatos dolog. Legalábbis az emberek többsége számára. De nem neked. Nem. Nekem biztosan nem. Rázta meg a fejét. Ez nem olyasmi, amit magamnak szeretnék. Miért nem? Te miért nem akarod? Kitérsz a kérdés elől. Mi volt abban annyira rossz, hogy azok ketten összekaptak a szupermarketben? A férfi elfelejtette a papírt. A nő ideges lett. A férfi próbálta elrendezni a dolgot, amikor visszatért. Láttad, ahogy megcsókolta a feleségét? Annyira édes volt. És később valószínűleg a nő is adott neki egy puszit, és váltottak pár öreges csókot a kanapén, miközben a 18-as évekbeli műsorok ismétlését nézték. Fogadni mernék, hogy már mindketten sokkal érettebb személyiségek, mint akkor, amikor megismerkedtek, és ha nem állapodtak volna meg benne, hogy ez szerelem, és hosszú távra terveznek, akkor már az első veszekedésüknél elvesztik az egészet, sor se került volna köztük a több ezer vitára, amiben azóta részük volt. Lájla, te megőríted az embert! – Te jól kijönnél egy feleséggel! – hozta fel ismét a témát. – Olyas valakivel, aki kihívást jelent számodra, és átalakít egy kicsit. Noszogat téged, hogy étkezz okosabban, fejezd be végre a felújítást, még arra is rávehet, hogy menj el vakációzni! – jelentette ki, de minél tovább tartott ez a beszéd, annál inkább éreztem az élt a hangjában. Féltékenység. Belekaroltam, megálltam, és magam felé fordítottam. Találnom kéne egy kihívást jelentő nőt megállapodnom és megházasodnom? kérdeztem halkan. A szemembe nézett, bólintott. És mi van, ha ezt a nőt holnap találom meg? Mit csináljak akkor veled? Nos, soha nem titkoltam, hogy nem akarok hosszú távú kapcsolatot. Őszintén mondott, Hogyha holnap megismerkednék valakivel, Neked egy szavat sem lenne ellene? Habozás nélkül bólintott. Hazudsz! Suttogtam, és láttam, hogy lesüti a szemét. Már a legelején megmondtam neked. A hangja erőtlenebb volt, mint korábban. Megköszörülte a torkát, mély lélegzetet vett, rám nézett. Nagyon szomorú lennék, ha kilépnél az életemből, de ha tényleg találnál egy ilyen nőt, ha beleszeretnél, örülnék a boldogságodnak, és gratulálnék, amiért jó döntést hoztál. És ha találkoznék egy olyannal, aki kihívást jelent, aki megváltoztat, mit tanácsolsz, hogyan lépjek tovább vele? Lehajtottam a fejem, hogy megcsókoljam. A levegő összesűrűsödött körülöttünk, a beszélgetésünk ijesztően bensőséges lett. Nem mertem elhinni, hogy fölénybe kerültem vele szemben. Hogyan is kezdhettem bele egy vitába, amelyben az elköteleződés ellen beszéltem? Hogyan kezdhettem bele csupán azért, hogy győztesnek érezzem magam, amiért sikerült arra terelnem a szót, ami köztünk zajlik? Lájlach hátraszegte a fejét és elengedte a karomat. Abban az esetben, ha találkozol valakivel, aki az első pillantásra a megfelelő társnak tűnik, a legelső, amit meg kell kérdezned tőle, hogy el akar-e köteleződni egy életre. Ha nyilvánvalóvá teszi, hogy nem, semmilyen kötelezettséget nem akar, csupán egy laza viszonyt, nos, ezt tiszteletben kell tartanod. Elmosolyodtam, majd felsóhajtottam. Röviden összefoglalva a házasság szívás, de gyönyörű valami, amit nekem akarnom kell, de neked szabad nem akarnod. Pontosan. Eltúlzott megkönnyebbüléssel szusszantott. Végre megértetted! Mit is beszéltünk meg? Hozzád vagy hozzám megyünk ma este? Menjünk hozzám. Valami ősi birtoklási vágyat éreztem, amit nem tapasztaltam túl gyakran, de volt valami kívánatos abban, hogy reggel a saját ágyamban ébreszthetem őt. Már alig vártam, hogy újra részem legyen ebben. Majd készítek neked reggeli. – És mi lenne, ha inkább vennél nekem reggelit? – Rendben, ismét elindultunk. – Összezavarsz, Kallum! – jegyezte meg Laila halkan. – Minden, amit megtudtam az életedről, olyan érzést kelt bennem, mintha hiányozna valami. Tudom, nehéz, ha gyerekként kihagyják az embert a dolgokból. Épp elég időt töltöttem azzal, hogy megpróbáljak beilleszkedni a különböző iskolákban, Szóval pontosan értem, milyen ez. Viszont ha megismerkedésünk után nem meséltél volna erről, biztosan azt feltételezem, hogy elvált vagy. Abból, amit végül elmondtál, azt tűnik ki, hogy gyerekkorodban a szemed előtt volt az elköteleződés, ékes példája, és így már nem igazán érthető, miért tekintesz erre ennyi cinizmussal. Azért, mert ez nem így működik a való életben, Láj. A szüleim példájából azt szűrtem le, hogy a szerelem egyszerű dolog, pedig nem az. Talán rózsaszín szemüvegen átnézted a múltat. Nem lehettek ennyire nagyszerűek, Kallum. Én is szeretem a szüleimet, de ettől még látom a hibáikat. Az anyám egy ostoba, narcisztikus liba. Az én szüleim kapcsolata tényleg tökéletes volt. Vontam meg a vállam. Szerettek minket, neveltek bennünket. Mindig megfelelő módon irányítgattak minket, nem vitték túlzásba. Még mindig melegség áradt szét bennem, amikor amerikai akcentust hallok, mert ennyire jó emlékeket őrzök anyám kedves hangjáról. És ez egész életemben így volt, egészen a haláláig. De? mi de? A kérdés nem az volt, hogy mennyire voltak csodásak a szüleid, hanem az, hogy a kapcsolataid miért ilyen elcseszettek, te viszont automatikusan a szüleidről kezdtél el beszélni, szóval valamilyen szinten tudod, hogy mi a válasz. Hűtlenségnek éreztem hangosan kimondani, nem akartam bevallani a gyanumat, még Lailachnak sem. A szavak eleinte lassan jöttek. Ők nem veszekedtek Lailach. Sosem vitatkoztak, sosem voltak nézeteltéréseik, nem különbözött a véleményük. Olyanok voltak, mint egy egész két fele. És biztos, szerető otthon biztosítottak, gyerekkoromban mindig ott volt alattam a tökéletes védőháló. De erre hogyan törekedhet bárki is? Nem biztos, hogy megtalálod a számodra megfelelő embert. Ez egy valóra válthatatlan álom, nem? Mi van akkor, ha annak a személynek a megtalálását tűzöm ki célként, aki mellett igazán elkezdődhetne az életem, de sosem találom meg? És ha esetleg mégis rábukkanok, akkor ezek az évtizedek hirtelen semmit sem számítanak? Ezen elgondolkodott, én viszont már belelendültem. Még soha egyetlen olyan emberrel sem találkoztam, akivel mindenben egyet értenék. Még te sem vagy ilyen, te őrült, zöldségimádó csodabogár. Rám mosolygott, felbátorított a figyelme. Azt hiszem, ez nem arról szól, hogy nem hiszek a házasságban. Inkább arról, hogy azt akarom tökéletes legyen. És mivel nem lehet tökéletes, inkább nem vágyom rá. A szüleim hamis képet mutattak nekem a szerelemről. Természetes, hogy nem értettek egyet bizonyos dolgokban, mert ennek így kellett lennie, csak nem hagyták, hogy mi bármit is lássunk a nézeteltéréseikből. Apunak ígéretes karrierje és nagy kalandjai voltak addig a bizonyos szupermarketes napig, de abból, ahogy erről beszélt, azt tünt ki. Az élete értelmetlen volt azelőtt, hogy megismerte anyámat. Amikor rájuk gondolok és arra, hogy milyen nagyszerűnek tűntek a dolgok, automatikusan én is ezt az őrültem tökéletes életet akarom, ami soha nem lehet az enyém. Volt egy csomó klassz barátnőm, de végül egyik sem ütötte meg a mércét. Ez senkivel szemben sem igazságos. Tudtam, mondta Laila halkan, de diadalmasan. A szemében megvillant az a bizonyos fény, ami elárulta, biztos benne, hogy pillanatokon belül győzelmet arat. Tudtam, hogy a szíved mélyén romantikus vagy, nem vagy elkötelezettségfóbiás. Csupán a tökéletességre törekszel, és inkább maradsz örökké egyedülálló, mint hogy leragadja nem megfelelő ember mellett. Egyszerűen nem vállalod a csalódás kockázatát. Pontosan. Akkor meg mit keresek én az életedben? Ahogy mondtad, nem értünk egyet semmiben. Már fel kellett volna hagynod azzal, hogy pazarlod rám az idődet. Rengeteg olyan ember volt már az életemben, akivel nem értettem egyet bizonyos dolgokban. Vontam vállat ismét. Persze messze veled vitatkozom a legtöbbet. Most komolyan kállom. Már közel jártunk a lakásomhoz, amit csak az utóbbi hetekben éreztem otthonomnak. Egyik kezemből a másikba vettem a szatyrot, és azon tűnődtem, mennyire legyek őszinte. Az együtt töltött néhány csodálatos hét után Lailach már biztosan rájött, oka van annak, hogy még mindig randizgatunk. Éreztem és láttam is rajta, hogy még vacilál, és nagyon vigyáztam arra, hogy ne erőltessek rá semmit, ne el, de talán eljött az ideje, hogy abba hagyjuk a játszadozást. Nyilván nem ok nélkül mentünk bele ilyen könnyedén a közös komputazásokba, a közös étkezésekbe és a beszélgetésekbe, amelyek során úgy éreztem, mintha a lelkem új mélységei nyílnának meg. Az igazság az, lájla, hogy ehhez a lehetetlen álomképhez te állsz a legközelebb, és amikor veled vagyok, ez az egész cinizmus nevetségesnek tűnik. Amikor együtt vagyunk, nem tudok nem arra gondolni, hogyha ilyen könnyű valakivel lenni, akkor talán mégis ezt akarom. Elképett, én pedig gyorsan pontosítottam. Ne akadj, kiláj! Nem arra kértelek, hogy köteleződj el mellettem. Nem? Számomra minden tökéletesen megfelel így, ahogy most van. Eltekintve attól, hogy szeretnéd, örökké így legyen. Csak egy hónapja ismertelek meg. Még kiderülhet, hogy voltak éppen borzalmas vagy. Talán csak több időt kell adnom magamnak, és átlátok ezen a világ legtökéletesebb asszony a színjátékon. Lájlá egyenesen előre nézett, amikor befordultunk a sarkon, és tovább mentünk a lakásom felé. El sem mosolyodott szánalmas poénkodásomon. Mély lélegzetet vettem, és halkan hozzátettem. Ha napról napra haladunk, akkor az idő csak eltelik, és együtt törekszünk meg. Ez annyira rossz. Ez nem fog megtörténni, Kál. Suttogta, miközben megrázta a fejét. Talán igen, talán nem. Hanem akkor igazából nem veszítünk semmit. Tíz perce szögezted le, hogy elkötelezettség ellenes vagy. Ehhez képest igyekszel meggyőzni arról, hogy találnom kell egy feleséget, de ha esetleg rád mernék úgy utalni, mint barátnőmre, valószínűleg lekaratéznál, aztán megetetnél a zöbölben lévő cápákkal. Most nem rólam van szó. De most már igen. Nem kell, hogy mindennek oka legyen. Felnevettem, és megcsóváltam a fejem. Ha, ez Alika igazságos. Ha te játszhatsz velem terápiásat, akkor én is veled. Nálam más a helyzet, Kallum. Nálam az egyedül lét döntés eredménye. Feszült volt, a szeme alatt mély árok jelent meg. Én megbékéltem ezzel, de nem hiszem, hogy te is. Ha nem vagy boldogabb velem, mint egyedül, akkor miért jössz folyton vissza hozzám? Minden alkalommal, amikor azt mondod, hogy tére van szükséged, én tiszteletben tartom. Rendszerint te kezdeményezed a következő találkozót. És akkor megláttam valamit Lailahban, amit még sohasem. Felfedeztem a pánikot az arcán, a bűntudatot, és arra gondoltam, ott helyben eldobja a szatyrát, és elfut elmenekül tőlem. Sarokba szorítottam, holott nem is akartam. Kicsit alá messzire mentem. Nem panasznak szántam, tettem hozzá erőtlenül. Lailah beszívta a levegőt és lassan megrázta a fejét. Már a bejárati ajtónál voltunk, és elterhettem a figyelmem azzal, hogy kinyitom és bemegyünk, így nem kellett látnom az arcára kiüllő feszültséget. Kálum, nagyon kedvellek téged, de az igazság az, hogy az téket is. Igen? A kulcsommal ügyetlenkedtem a zárban, majd feladtam, és Lailahra ránéztem. Viccelsz? Nem, néha nagyon hiányzik. A múlt héten, amikor itt vacsoráztunk, és magadnak azt a szaftos húst sütötted, majdnem kitéptem a kezedből a villát, de úgy döntöttem, hogy nem eszem ilyet. Érted? Érted, mit akarok ezzel mondani? Értem, hogy miért nem eszel stéket, a metán, a szén és a többi ilyesmi miatt. Ennek van értelme, de hogyan lehet káros a környezetedre az, hogy van egy pasid? Már bent voltunk, egymás mellett mentünk a konyhába, és Lailach letette a szatyrát a pultra. Háttal nekem csendben elkezdett kipakolni, miközben én az étkezőasztalra raktam ki a saját ételemet. Túl sokáig hagyta lúgva a kérdést, ezért már arra gondoltam, nem is fog válaszolni, így eljött az én időm, hogy pánikoljak. Már szinte az összes ételét kipakolta, amikor a textilszatyor kicsúszott a kezéből. Az előre elkészített falafel a padló felé zuhant, Lailah utána kapott, de elvétette. A francba, motyogta. Hallottam a frusztrációt a hangjában, az ügyetlensége miatt érzett ingerültséget. Próbáltam visszaterelni normál mederbe a beszélgetést, de olyan érzésem támat, mint a teljes sebességgel hajtanánk egy fának. Igazából csak pár hete találkozgatunk, tudod jól. Próbáltam értelmes józ a hangot megütni, mintha ennek a beszélgetésnek nem számítana a kimenetele. Bármelyik másik nővel, akit eddig randevúra hívtam, valószínűleg még csak a második vagy a harmadik vacsorához öltöznék, és reménykednék, hogy hamarosan ágyba vihetem. Szóval figyelembe véve, hogy úgy tűnik, mindketten, hogy is fogalmaztál, elkötelezettségfóbiában szenvedünk. Lailah egyszerre bólintott és vonta meg a vállát, de még mindig hát állt nekem. Nos, a dolgok túl gyorsan történtek, de ez nem jelenti azt, hogy ma este kell megbeszélnünk a jövőt. Lailah megfordult, a konyhapultra támaszkodott. Lassan kifújta a levegőt, és végre ismét rám nézett. Az én társam a munkám kál, és amik te és én, akár mi is ez, nos én csak szeretőt tartok a munkám mellett. Sosem leszel az első az életemben, és nem is ígérhetek neked közös jövőt. Mert nem lesz. Szóval, ha elkezdtél ennél többen reménykedni, akkor szólj, és mehet ki, -ki a maga útjára. Ez tetszik. Azt mondtuk, Napról napra haladunk, és nekem jó így. Te kezdtél el házasságról beszélni. Ismét próbáltam némi humorral oldani a feszültséget, és ez alkalommal Lailah végre félmosolyra húzta a száját. Csak boldognak akarlak látni. Boldog vagyok, mutattam a csirkém felé, és éhes valami zsírral befecskendezett, ételszerű dologra. Szóval kérlek, ehetnénk?